San Juan apostoluaren lehenengo epistolatik. En ese melabok? Ez daigula, berbaz eta hoz maitzatu, egitez eta benetan baino. Olantzak jakingo dugu egi garala, eta nazaituko dugu geure barrua jainkoaren aurrean. Gure barruak errudun garala esaten badeuzku ere. Gure barrua baino handiagoa da jainkoa, Eta guztia ezagutzen dau. Hene maiteok, barruak errudun garala esaten espadeusku, uste osoa dugu jainkoa seme alaba maiteok. Eskatu guztia hartzen dugu jainkoagandik, gandik. Haren aginduak beteten eta ari atsegin jakola emoten dogu eta. Eta hau da, haren agindua. Beraren zeme Jesukristoren izenean zineztu eta alkar maitxatu dagigula. Berak agindu euskun lez. Haren aginduak beteten ditu ana jainkoa gandago. Eta jainkoa aregan. Horan dakigu gugaz dagoena. espirituaren bidez. Jaunak esana.